Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю «Волос» і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 56. Далеко позаду, на сільській площі Амахуака, було майже безлюдно. На відкритому місці стояла самотня постать. Вона дивилась на світанкове небо, відійшовши на кілька кроків туди, де майже не було дерев, щоб максимально усамітнитись. Фігура витягла щось із кишені, супутниковий телефон, потім поклала його на пеньок та присіла у підлізку. Телефон пропищав раз, два, три. Тут він зловив достатньо супутників. Натиснулась кнопка швидкого набору. Через два гудки відповів голос. «Сірий вовк, говори!» Губи краля витягнулись в тонку посмішку. «Це білий вовк. Семеро пішли з двома десятками індіанців. Десь на південь, до водоспаду». Звідти вони рушать якимсь шляхом, який знають тільки індіанці. Я не міг зв'язатись раніше. Зараз я відв'язався від них. Можете робити з групою усе, що заманеться. Зрозуміло. Я можу підтвердити, що це військовий літак оберст групенфюрера СС Камлера. Вміст більш-менш цілий. От тільки постарішав після 70 років. Зрозуміло. У мене є точні координати літака. Ви зробили третій платіж. У нас вже є координати. Наш безпілотник знайшов літак. Добре. На обличчі краля промайнула тінь роздратування. Мої координати 964864. 964864. Збігаються з нашими. Коли буде третій платіж? Він надійде на ваш цюріхський рахунок, як домовлялись. Витратьте його швидше, містере Білий Вовк. Ніколи не знаєш, що принесе завтра. «Вірсіндай зукунфт!» прошепотів Краль. «Вірсіндай зукунфт!» підтвердив голос. Краль скинув дзвінок. А його співрозмовник притис слухавку до плеча та дозволив їй трошки так полежати. Він дивився на фотографію в рамці на столі. Там був чоловік середнього віку в сірому костюмі в тонку смужку. Обличчя яструбинне, ніс орлинний, очі зрозумілі, але водночас спокійні, що свідчить про нестримну владу та вплив. Те, що давало тій фігурі, Невимушену впевненість у власних силах аж до самої старості. «Нарешті!» – прошепотів він. «Вір сінт дай зукумфт!» Він знову приклав слухавку до вуха і натис нуль. «Анна, дай мені сірого вовка шість!» «Так, прямо зараз, будь ласка!» На лінії пролунав голос. «Сірий вовк шість!» «У мене є координати!» Оголосив він. Вони збігаються. Усунути всіх. Жодної живої людини, включаючи білого вовка. Зрозуміло, сер, Підтвердив голос. Роботу маєте зробити на відстані. Використовуйте що завгодно. У вас є блок відстежування. Використовуйте і його. Відстежте їхні системи зв'язку. Знайдіть. Усуньте. Зрозумів, сир, але у джунглях ми матимемо проблеми з відстежуванням з повітря. Роби все, що можеш. Пусти на них своїх найманців. Вони не повинні наблизитись до цього літака. Зрозуміло, сир. Він відключив дзвінок, трохи подумав, нахилився вперед і застукав по клавіатурі ноутбука, щоб вивести його зі сплячого режиму. Потім він написав короткий електронний лист. Шановний Ферді, Адлярфлюк 4 знайдено. Незабаром його буде знищено або витягнуто. Триває очисна операція. Дідусь Борман міг би нами пишатися. Вірсінд, дай Х-к. Він натиснув надіслати. Відкинувся на спинку стільця, сплевши пальці за головою. На стіні позаду висіла фотографія в рамці. Та, на якій він був ще молодим, але у формі полковника американської армії. У супроводі індіанців єгеру з командою знадобилось менше половини години, щоб повернутися до диявольського водоспаду. Вони прийшли на берег Ріо-де-Лос-Діос, за кілометр нижче за течією від місця, де вони сховали спорядження. Пурувехуа зупинився під узлісям та вказав на річковий туман. Гостре урвище, прорізане скелею перед ними, що висікане бурхливими водами протягом незліченних тисячоліть, йому довелось кричати щоб його почули над оглушливим гуркотом. Там міст на перший острів. Звідти, на мотузці. Два рази гойднемось на Мотузьці до Сукопутних островів, і ми на тій стороні. Потім прохід, вирубаний у скелі, вниз по стіні водоспаду. Прорубаний нашими предками давно. Через годину, а може й менше, ми вже будемо біля водоспаду. — Скільки часу до місця аварії звідти? — запитав Єгер. — З нашою швидкістю один день. Пурове хуазни завплочима. — Зі швидкістю білих людей і півтори доби, не більше. Єгер підійшов до краю урвища, шукаючи очима перший перехід. Якийсь час йому не вдавалось його знайти. Так добре сховався міст. — Він отам. Рука Пурувехуа показала вниз на крихітну, хитку на вигляд структуру, зроблену з мотузки з виноградної лози, яку плем'я використовувало для лазіння по деревах. З виноградної лози виходить прекрасний річковий міст. Ми покрили його листям дерева і хвіва, з якого отримуємо деревину для виготовлення наших деревків для стріл. Цей міст майже не видно. Єгер з командою рушили за індіанцями, які вже спускались зі скелі до початку переправи. Перед ними лежав божевільний на вигляд крутий мотузковий міст, що перетинав першу прірву. З одного боку він був прикріплений до скелястого острівця, першого з трьох, розташованих на самому краю водоспаду. Шум води заважав говорити... Єгр йшов за Пурувехуа, першим з команди, хто ступив на небезпечну споруду. Він тримався за поручні з виноградної лози, з обох боків. Він змушував себе йти, і на якусь мить зробив помилку, коли поглянув униз. З висоти десь 200 футів, він побачив коричневі й гнівні води Ріо Діос. Вони пронеслись повз. Перш ніж розбурхались у бурхливому білому вирі і ринули у безодню. Єгер вирішив, що краще дивитись вперед. І треба сфокусувати погляд на плечах Пурувехуа. Він змусив ноги йти вперед. Він був майже на середині. Більшість його команди десь позаду. Єгер щось відчув. Неймовірно гладкий снаряд розірвав річковий туман. Його завивання різало вуха. Він майже влучив у центр мотузкового мосту, впав в Ріоделос-Діос десь внизу, та вибухнув, піднявши багато води. Все закінчилось менше, ніж за секунду. Міст різко хитався туди й сюди, а фігури людей чіплялись за нього з широко розкритими від жаху очима. Єгер бачив багато таких ракетних ударів, щоб розпізнати вид ракети. Але перший раз він став ціллю. «Хелфайр!» – вигукнув він. «Це Хелфайр! Назад! Назад до берегу! Під дерева! Всі!» Час, здавалось, сповільнився. Розум Єгера обробляв тисячу й одну думку, коли він змушував усіх укритись у джунглях. Вони були дуже далеко в бразильській Амазонії, на крайньому заході штату Акко, у департаменті Асіс, Бразилія, прямо на перуанському кордоні. Єгер припустив, що там лише один вид бойового літака, точніше дрона оскільки тільки дрон може літати достатньо довго, щоб їх знайти. І також він знав, скільки часу знадобиться предатору, найпоширенішому безпілотнику елітних військ, щоб переозброїтись та знову захопити ціль. А ще сам постріл розривав відеозв'язок з оператором, а для стабілізації та відновлення знадобиться приблизно 60 секунд. Предатор зазвичай споряджався трьома ракетами. Швидше за все, дрон зараз на висоті 25 тисяч футів. Ракеті знадобиться 18 секунд, щоб досягти землі. Це максимум часу, що у них є. Перша ракета не здетонувала якимсь дивом. Але вдруге їм, напевно, так не пощастить. Остання фігура – старший син вождя. Покинув міст. Єгер буквально підштовхував його до берега річки. Всі під дерева! Швидко під дерева! Навіс джунглів, звісно, не захистить їх від удару Хелфайера. Взагалі мало що могло це зробити. Але крізь килим густої рослинності дрон не зможе знайти ціль. Єгер продовжував бігти. Він залишився останньою людиною на мосту, по якому влучила друга ракета. Він відчув поштовх ще до того, як почув виття ракети, тому що вона летіла швидше звуку. Вона вибухнула десь у центрі мосту. Конструкція розчинилась у кулі киплячого полум'я. Гострі, як бритва, шрапнель, розірвали повітря. Через секунду він відчув, що падає. З останніх сил Єгер розвернувся, схопився за поручні мосту та підготувався до падіння. Через мить половина мосту почала падати, а та частина, що все, що була прикріплена до стіни, полетіла в сторону скелі. Шкіра ніби злетіла сперед пліччя, голова сильно смикнулася вперед, і вдарилась об стіну. В його мозку промайнули зірки, і світ потемнішав. Розділ 57. Єгер прийшов до тями. Голова йшла обертом. Пекучий біль роздирав скроні. Хотілося вирвати. Світ навколо був мутним. Повільно він почав усвідомлювати, де знаходиться. Над ним розкинулась широка темно-зелена парасолька. Джунглі, ліс, дерева, як захисна ковдра, що прикриває від дрона. «Вимкніть електроніку!» – закричав він. Спробував піднятись на один лікоть, але руки не втримали. «Вимикайте все! Він на щось наводиться! Вимикайте електроніку!» Дикі очі Єгера огляділи команду, всі члени якої потягнулись до кишень і поясних сумок. Черговий удар болі прорізав голову. «Предатор!» — крикнув він. «Три хелфаера! Вимикайте все! Вимикайте!» В момент крику його погляд зупинився на одній людині. Дейл сидів на впочіпки біля самого краю річкової ущелини, одним коліном підтримуючи камеру. Його око притулилось до видошукача. Він знімав драму, що тут розгорнулась. З Геркулесовим зусиллям Єгер вирвався з рук, що його стримували. Він зробив ривок вперед, виглядаючи ніби божевільний. З його рта вирвався крик, схожий на виття тварини. Вимкни це в біса, вимкни. Дейл, нічого не розуміючи, глянув угору. Весь його світ зараз зосередився в камері. Наступної миті 80 кілограмів живого Вільяма Єгера врізались в оператора, уносячи того в безпеку кущів. Камера бахнулась об землю та опинилась на тонкому виступі скелі. Через кілька секунд всі почули виття, наче відчинялись одразу всі брами пекла. Третя ракета полетіла до землі. Hellfire номер три проривався крізь туман і врізався у вузький уступ, де була камера Дейла. Вибухова хвиля пронеслась на всі сторони. Торнадо з осколків вирвався в відкрите небо. Оглушливий вибух пролунав по широкому простору Ріо-де-Лос-Діос. Коли луна стихла, над ущелиною запала певна тиша. У повітрі відчувався запах вигорілої землі та знищеної рослинності, а також задушливий дивний запах пороку. «Хеллфайр номер три!» Крикнув Єгер Дейлу. «Обшукай спорядження і вимкни все до біса!» Команда підбігла до нього, хапаючи сумки та випорожнюючи їх. Єгер повернувся до оператора. «Камера! Вона ж записує дату, час і місце, вірно? Вона має вбудований GPS. Дейл не одразу зрозумів, про що його питають. «Так?» «Але я попросив краля вимкнути усе-це на обох пристроях. Жоден оператор не схоче, щоб дата і час були видні на його фільмі». Єгер смикнув великим пальцем у бік виступу, де вмерла камера Дейла. «Не знаю точно, що зробив краль, але точно не вимкнув». Дейл перевів очі на рюкзак. «У мене є ще резервна копія». «Тоді лізь туди і переконайся, що все вимкнено!» Дейл поспішив до свого рюкзака. Єгер на силу підвівся. Він відчував себе, ніби мертвий. Голова і передпліччя пульсували в агонії. Але зараз серйозніші проблеми. Треба обшукати власний рюкзак. Звісно, він був впевнений, що все вимкнув, але треба переконатись». Одна помилка, і всі мертві. Через п'ять хвилин перевірку завершили. Під час нападу ні в кого не працював пристрій GPS, не кажучи вже про супутниковий телефон. Вони рухались швидко, дотримувались маршруту та темпу встановленого індіанцями племені. Нікому з команди Єгера не потрібно було орієнтуватися. До того ж вони знаходились під навісом де дерева не пропускали супутниковий сигнал. Єгер зібрав групу. «Дрона хтось запустив», – сказав він крізь зуби, скрегочучи від болю. «Ми тільки вийшли з-під навісу дерев, на край водоспаду. Нас одразу засікли. Предатор орієнтується на супутниковий телефон, GPS чи щось подібне. У дрона ще інфрачервоне випромінювання». Додав Алонзо. «Можливо, дрон побачив нас, як джерела тепла?» Єгар похитав головою. «Тільки не під навісом джунглів. Та хай навіть так, хоч я у цьому сумніваюсь, щоб побачив оператор дрону. Купу невиразних теплових крапель. Такі, як стадо свиней? Ні, щось нас відстежувало. Щось, що дало миттєвий сигнал». Єгер подивився на Дейла. «Ти знімав при першому ударі ракети. Камера була включена». Дейл похитав головою. «Ти жартуєш? На мосту? Я там до біса срався». «Гаразд. Усі ще раз перевірте спорядження. Обшукайте бічні кишені, кишені штанів, кишені сорочок. В біса труси обшукайте. Щось нас відстежувало». «Ми повинні це знайти!» Він ще раз перебрав власний рюкзак, потім запустив руки в кишені. Пальці зупинились на монеті нічних сталкерів. Вона зігнута, майже зламана. Напевно, деформувалась під час хаосу останніх кількох хвилин. Він витяг монету і якусь мить вивчав її. Здавалось, там проходить крихітна тріщинка. Він засунув туди зламаний, закривавлений нігодь і трошки натиснув. Монета луснула надвоє і виявилась порожньою всередині. Єгер не міг повірити доказам перед очима. В монеті була мініатюрна електрична плата. розділ 58-й. «Смерть у темряві!» Єгер виплюнув перекручені слова девізу нічних сталкерів, що були вибиті на одній стороні так званої монети. Звичайно, якщо ти носиш смерть з собою. Він поклав монету на камінь і замахнувся іншим, щоб розбити сувенір. Але хтось схопив його за руку, щоб зупинити. Не треба. Це була нароба. Всі пристрої стеження мають акумулятор. На них також є кнопка «Вімкнення» та «Вимкнення». Вона потягнулася до монети і клацнула маленьким перемикачем. Вимкнено. Більше немає сигналу. Питання в тому, де ти це взяв? «Пілот Сі-130», – ми говорили. Він сказав, що він ветеран, нічний сталкер. Я багато таких знав, тому ми трошки порозмовляли. А потім він подарував монету. «Тоді дозволь мені скласти сценарій!» Запропонувала Нарова. Її голос був холодним і порожнім, як змерзла арктична пустка. «Пілот С-130 підсунув тобі пристрій стеження». «Це ясно. Ми, ти і я в тандемі, були зачеплені, коли стрибали. Його команда, його помічники навмисно це зробили, щоб відправити нас у обертання. А також...» Погано закріпили твій дробовик, щоб ще більше дестабілізувати нас. Екіпажу С-130 було доручено вбити нас або дозволити комусь прослідкувати за нами. Хто б це не був, вони стежать за нами за допомогою цієї монети. І вже зрозуміло, що намагаються нас вбити. Єгар кивнув, визнаючи, що теорія Нарової мала сенс. То хто намагається нас вбити? Продовжувала жінка. Це питання риторичне. Я не очікую на відповідь. Але все ж це питання на мільйон. Я радий, що ти не очікуєш відповіді. Прохрипів Єгар. Ти щось знаєш? Тому що якщо пілот того С-130 підсунув мені пристрій стеження, то я вже не знаю, хто тут друг, хто ворог. Він кинув великим пальцем у бік індіанців. Це єдині люди, яким я можу зараз довіряти. Плем'я амазонських індіанців, яке типу неконтактне. Щодо ворогів, я знаю лише те, що вони мають під рукою серйозне обладнання, як-от предатор, пристрої стеження, та бог знає, що ще. Це Карсон найняв С-130 та екіпаж? Поцікавилась жінка. Він. Тоді треба підозрювати Карсона. Все одно він мені ніколи не подобався. Він зарозумілий швакхоп. Вона глянула на Єгера. Вони діляться на добрих шваккопів І тих, кого я вкрай зневажаю. Ти один з позитивних. Єгер подивився на нарову. Вона що зараз фліртує? Що зараз грається з ним, як кіт з мишкою? У будь-якому випадку він вирішив, що з таким же успіхом може прийняти комплімент. Поруч з'явився Алонзо. «Я вважаю, що нам потрібно передзвонити в Хейф», – запропонував великий афроамериканець. «У них тут є постійне широкомасштабне супутникове спостереження. Треба запитати, чи бачили вони щось?» «Ти дещо забув», – заперечив єгер. «Один дзвінок, і у нас ракета в сраці». «То просто надійшли дані?» – запропонував Алонзо. «Звісно, розмову вони відслідкують, а невеликий запит зникне вмить». Єгар на секунду задумався. «Так, гадаю, це спрацює. Але я зроблю це сам». Він включив супутниковий телефон та швидко набрав повідомлення. Команда 964864. Нас перехоплено. Hellfire, дрон. Комунікація тепер через зашифровку. Що ви бачили? А потім підійшов до краю річкової ущелини. Він протримав телефон на відстані витягнутої руки, спостерігаючи, як піктограми супутників блимають на екрані. Щойно він отримав придатний сигнал, повідомлення зникло. Телефон вимкнувся, а Єгар поспішив назад у джунглі. Він з командою чекали в тіні, напружені. Вони відраховували секунди. Минула хвилина. Дрон не засік. Дві хвилини – ракетного удару не було. «Три хвилини, друже!» – прохарчав Алонзо. «Ракети немає. Схоже, повідомлення зробить свою справу». «Гаразд!» Зітхнув Єгар. «То що робимо далі?» «По-перше, треба подивитись на твою голову», – сказала Сантос. «Вона надто гарна, щоб носити таку травму». Єгар погодився, дозволивши бразильянці робити її справу. Вона почистила йому садне на руках, втерла в них трохи йоду, стерилізатора, після чого обмотала чоло щільною марлею. «Дякую» сказав він, коли вона закінчила. І знаєш, якщо говорити про медиків, то ти значно краще від волокатих командос, до яких я звик. Потім він підійшов до Пурувехуа, витративши хвилину чи дві на пояснення того, що сталося. Ніхто з індіанців не мав найменшого уявлення про те, що таке Hellfire. Скоріше подумали, що така смерть з неба це блискавка, послана їхніми богами. Лише Пуруехуа, який, схоже, подивився військові фільми, здавалось, щось зрозумів. «Повідом своїм про це все», – попрохав Єгар. «Я хочу, щоб вони повністю розуміли, проти чого йдуть. Проти дрона, духові трубки та стріли – марні. Хай подумають, хочуть повернутися чи ні. Ти врятував нас на мосту?» Відповів Пуруехуа. Є борг життя, який потрібно повернути. Наші жінки відправляють нас на війну з присказкою. Не знаю, як на вашому, але це щось на кшталт «Повернись переможцем або мертвим». Ми зганьбимо себе, якщо повернемось в село, не досягнувши ані смерті, ані слави. Ми йдемо з тобою. Без питань. Розділ п'ятдесят дев'ятий Єгер зітхнув полегшено. «Індіанці йдуть, з ними буде легше. Тож скажи мені, як я в біса вижив після падіння з мосту? Ти втратив свідомість, але якимось чином твої руки тримались за поручні». Пурувехуа глянув на брата. «Ми з Гвайхутігою спустились, щоб забрати тебе. Але все ж це мій брат підняв тебе у безпечне місце». Єгер похитав головою. Просте применшення, втілене в словах індіанця, приховало те, що, мабуть, було моментом простого смертельного жаху. Він подивився на перекладача, бо Пурвехуа в очах Єгара виріс, став більше, ніж просто перекладач. Тобто ти кажеш мені, Пурвехуа, що ти найсміливіша жаба в усіх джунглях. Скажи от тільки, чому твій старший брат урятував мене? Він більше всіх хотів, щоб ми померли. Мій батько сказав інакше Котіар. Коті...яр? Так тебе назвав мій батько. Щось на кшталт супутник, друг, який завжди поруч. Єгер похитав головою. Скоріше, ти для нас, Котіар. Справжня дружба двостороння. І наскільки це бачить Гвайхутіга, ти тепер нашого племені. Урувехуа на мить подивився на наробу. Як і Джагвара, і маленький чоловік з Японії, а також великий бородань, єгер почувався приниженим. Він швидко підійшов до Гвайхутіги. Воїн Амахуака підвівся на ноги. Вони стали навпроти лицем до лиця, приблизно однакового зросту й ширини. Єгер простягнув індіанцеві руку на яку той подивився. Потім воїн підвів очі на обличчя єгера. Погляд був нечитабельний. Знову. Довгу мить єгер боявся, що його жест примирення буде відхилено. Але воїн простягнув руку, зібрав обидві руки єгера і обкупив їх своїми. «Епенган, кот'я!» оголосив Хвайгутіга. «Епенган!» «Це означає ласкаво просимо», – пояснив Пурувехуа. «Ласкаво просимо друга, який завжди з нами». Єгер відчув, як емоції наповнюють його шлунок. Такі моменти трапляються рідко. Отже, він вічнавич з лідером воїнів, які майже не контактували з людьми. Але вони все ж ризикнули життям, щоб врятувати незнайомця та чужинця». У пориві емоцій він обняв Гвайхутігу і різко відсторонився. — Отже, скажіть мені, хтось уявляє, як ми звідси спустимось? — запитав Єгер, не знаючи, що ще сказати. — Моста тепер немає. — Це те, що ми обговорювали, — сказав Пуруехуа. — У нас немає можливості перетнути річку, а звідти спуститись по маршруту. Єдиною альтернативою є ваш шлях. Але це триденний обхід, можливо, більше. Ми досягнемо мети набагато пізніше тих, кого намагаємось перемогти. Тоді чого час гаяти?» Сказав Алонсо. «Люди, давайте просто пробіжимо весь шлях. Уперед!» Єгар підняв руку. «Дайте мені секунду». Він обвів поглядом обличчя перед ним і дико якось посміхнувся. У спецпідрозділах було чітко зрозуміло. Треба робити незвичайні та несподівані речі, щоб перехитрити ворога. Що ж, здається, момент прийшов. Тут і зараз. Парашути у схованці, так? Запитав він у самого себе. Їх вісім. Якщо брати резервні, то вдвічі більше. Хтось колись займався боїз-джампінгом? Ну, декілька разів. Підняв руку Джо Джеймс. «Це так само дико, як нюхнюти той порошок індіанців». «Я теж стрибала», – підтвердила Сантос. «Це круто, але не так, як танці на карнавалі». «А що?» «Тому що бейс-джампінг – це, по суті, скорочена версія хейхов стрибків Тільки стрибаєш зі скелі чи вежі, а потім керуєш падінням за допомогою парашута». В очах Єгера виник вогонь. Ось що ми зробимо. Ми візьмемо парашути зі схованки та перестрибнемо через водоспад диявола. Минуло кілька хвилин, щоб його слова до всіх дійшли. Каміші висунув перше цілком розумне заперечення. А як щодо Амахуака? Поровехуа, Гуайхутіга та інших? Нерозумно залишати їх? Нас семеро, тож залишається дев'ять парашутів. До того ж, можна стрибати в тандемі. Єгар глянув на Пурувеху. — Ти коли-небудь хотів літати? Як той орел, про якого ти мені розповідав? Той, що може вкрасти курку з села? — пена, сказав Пурувеху. — Я вже злітав так високо, коли нюхав порошок. Я літав над широкими океанами і до далеких гір, але ці гори мого разуму. Я у цьому впевнений. Але сьогодні, здається, ти навчишся літати по-справжньому. Погляд Пурувехуа залишився безвиразним. Позбавленим навіть найменшого натяку на страх. Якщо це єдиний шлях вниз і найшвидший, ми будемо летіти. Ми зможемо спустити сімох з вас, точно. Більше, якщо хтось ризикне стрибнути самотужки. «Принаймні таким чином ми будемо першими на тих руїнах». «Ми стрибнемо», – оголосив Пурувехуа. «Ті, хто не зможе, спустяться довгим шляхом, стежкою, і звідти будуть переслідувати ту темну силу. Таким чином ми зайдемо з двох боків». Гвайхутіга теж щось сказав. «Мій старший брат каже, що після сьогоднішнього ми підемо за тобою куди завгодно» навіть через водоспад. І він використав для тебе нове ім'я. Кахухарага. Це означає мисливець. Єгер похитав головою. Дякую, звісно. Але тут ви, хлопці, справжні мисливці. Ну ні, я думаю, що Гвайхутіга має рацію. Перебила Нарова. Зрештою, Єгер німецькою теж мисливець. І сьогодні тут у джунглях ти отримав це ім'я вдруге. І це від воїна Амахуака, який точно не знає значення оригіналу. Це вже щось. Є гарзни за Ну, ще раз дякую. Але зараз я більше відчуваю себе здобиччю. Нам краще уникати бою поки що. Отже, треба першими дістатись літака. У нас є лише один спосіб. Давайте, вперед. Він глянув у бік водоспаду. «Іще одне питаннячко», – додала жінка. «Я не проти польоту, але хочеться дізнатись про посадку. У мене немає бажання знову звиснути на дереві, щоб мене заживо з'їли павуки. Де ти хочеш приземлятись?» У відповідь Єгер оглянув дорогу до самого краю Диявольського водоспаду і тицнув рукою вниз. «Там, у тому басейні, в джунглях, без підніжжя водоспаду, коли ми планували експедицію, ми розглядали його як альтернативу точку приземлення, але опустили з багатьох причин. Зараз у нас варіантів немає, там і будемо приземлятись. До речі, ми відмовились, тому що вважали, що там буде повно кайманів. Там є, Пурвехуа, каймани, у тому басині біля водоспаду. Пурвехуа похитав головою. Ні, ніяких кайманів. Єгар подивився на перекладача. «Є щось інше, так?» «Є піранухуа. Як ти це називаєш? Чорна риба, яка їсть рибу. Іноді навіть великих тварин». «Піран'ї?» «Піран'ї», – підтвердив Пурувехуа і засміявся. «Там немає кайманів через піраній». «Не наводжу рибу», – прогорчав Алонзо. «І тобто ви говорите...» що ми зараз стрибнемо зі скелі, пролетимо вниз, приземлимося в річці і назеживо з'їсть найсмертоносніша риба в світі. Класика. Очі Єгора засяяли. Та ні, ти летиш за мною впритул і приземлишся на тій самій ділянці води, що й я. У нас усе буде добре, у всіх. Тільки фігніна зроби, тому що для неї зараз не найкращий час». Він кинув погляд на кожного з команди. Обличчя, які дивились на нього, були вкриті потом і брудом. Були покусані комахами. Його очі зупинились на операторі. Він єдиний, хто не був колишнім військовим. Дейл, здавалось, мав приховані запаси сил, не кажучи вже про відвагу та рішучість. Неймовірно, але здавалось, що він не збирається здаватись. «Так, твоя запасна камера», – оголосив Єгер. «Перевір ще раз, чи вимкнена функція дати, часу та розташування. Коли ми будемо стрибати, я хочу, щоб камера вимкнулась. Я хочу, щоб ти знімав. Я хочу, щоб ти віднині знімав усе, що можеш. Я хочу записати все, на випадок найгіршого». Дейл знизав плечима. «Ну, я так розумію, ти стрибатимеш першим. Я в'імкну камеру, коли ти стрибнеш через водоспад диявола». Розділ шестидесятий Єгер стояв на краю. Позаду нього команда. Ліворуч і внизу величезний об'єм води, що вирує над краєм водоспаду. Під ногами камінь, слизький. Йому здавалось, ніби сама земля порушиться» коли він дивився на стіну падаючої води. Коли єгар обернувся обличчям донизу, то побачив лише кружляючу масу туману та закрученої водяної пари разом із потужним підйомом теплого тропічного повітря. А ще до нього прив'язали пуру вехуа. Кожен з команди єгара, крім одного, стрибав з тандемом з індіанцем. Джо Джеймс, один із найсильніших серед них і найдосвідченіший бейсджампер, здійснить стрибок із додатковою вагою, складеного каноє. Ідея Нарової. Оскільки треба все знімати, Дейл стрибне останнім. Будучи найвійськовим, він був їхнім найменш досвідченим парашутистом. І перед ним стояло досить складне завдання, оскільки треба зняти всі стрибки на відео. Щоб спробувати трохи полегшити йому завдання, Єгер запропонував оператору стрибати без індіанця. Єгер зробив крок уперед і трошки підштовхнув Пурувехуа. Пауза, вдих, а потім точка неповернення – ривок. Як він і передбачав, не потрібно відстрибувати на велику відстань від вершини скелі, на якій вони стояли. Сила повітря була достатньою. До того ж, заслугою Пурвехуа було те, що він не запанікував, що врятувало їх від оберту. Коли тандем прискорився, тепле вологе повітря підхопило їх та віднесло від скелі в закручену масу непрозорої білизни. «Дві тисячі! Три тисячі!» – Єгер рахував у голові. «Тягну!» – він сам зібрав парашут, що навряд чи було ідеальним. На мить він побоювався, що нічого не розкриється. В такому випадку він і Пруехуа закінчить життя мокрими і швидко. Але потім він відчув знайомий хвилястий поштовх, і шовк вхопив повітря над ними. На якусь мить Єгер задивився на стіну веселкових кольорів, бризок води, що падала і що потрапляла під яскраве сонячне світло. Потім... Перемкнувся на водоспад та відкриті джунглі. Якщо зараз зробити помилку, він і Пуруехуа помруть. Він попрямував до басейну внизу. Піран'ї. Віла Єгера мало що лякало. Але все ж він не хотів, щоб його загризли до смерті безліч чорних, як смола, вузлуватих риб'ячих щелеп. Навіть маленька піран'я Мала силу укусу більшу, ніж у тиранозавра Рекса, і втричі більшу, ніж кайман. На мить він подивився на небо вгорі, нарахував чотири парашути в повітрі, і п'яту пару фігури, що стрибала зі скелі. Його команда стрибнула добре і згуртовано, як і треба. Він глянув вниз. До води лишалось чотири футів, відстань швидко скорочувалась. Він розтібнув на грудну сумку і пальцями схопив гранату. Протягом трьох втрачених років у біоко Єгер добре навчився вбивати час. По-перше, він досліджував те таємниче вантажне судно часів Другої світової війни. А по-друге, він дуже полюбляв риболовлю. Як правило, він рибачив в компанії човнярів із села Фернау. Тільки от вони не дуже часто використовували традиційне спорядження. Їхнім улюбленим засобом був динаміт. Так, це погано для дикої природи, але, безсумнівно, дуже ефективно. Єгар витяг гранату і зубами вирвав фіксатор, тримаючи важіль на одному рівні з металевим кожухом. За цю пару гранат він потім подякує полковнику Евандру. І через мить кинув гранату вниз. Тепер вона взвелась і стрімко падала до основи водоспаду. Пристрій вибухне через шість секунд. А до того часу, за підрахунками єгора, пристрій буде десь на шість-сім футів у глибину у воді. Він побачив, як граната занурилась і через секунду чи дві вибухнула, викинувши вгору шлейф білої води. Він ледь встиг скинути другу гранату, і чомусь згадав, що його інструктор по підриву казав, що якщо ти не впевнений, скільки вибухівки тобі потрібно, то кидай вдвічі більше. Цього разу бризки злетіли майже до ніг єгера. Він бачив, як приголомшена риба спливає на поверхню черевом до неба. Він молився, щоб його задум спрацював. Щойно його чоботи занурились у воду, єгер потягнув за ремені та звільнив Пурувехуа. Ліворуч він побачив, як Нарова впала у воду, праворуч Летіція Сантос. Алонзо через мить, а каміші ззаду, кожен із них з воїном Амахуака. П'ятеро приземлились, десять, якщо рахувати індіанців. Треба йти до берега. Уважно вивчивши воду з високої точки Пурувеху, а порадив Єгеру, де слід приземлитись. Тож кілька потужних взмахів руками та ногами, і Єгер ступив на сушу. Він виліз і повернувся, щоб перевірити всіх позаду. Все більше і більше приголомшеної риби випливало на поверхню, а його команда, включаючи індіанців, виповзали на землю. Над ним гігантська фігура Джо Джеймса спускалась по спіралі. Джеймс прив'язав Гвайхутіго до себе, на додаток до каноя. Човен опустився першим. За ним Джеймс та індіанець. Останнім був Дейл. Він залишався на висоті, знімаючи стрибки, допоки не приземлився останній чоловік. Потім він вимкнув камеру, запхав її в сумку для каноя, щоб вона була в безпеці та сухою, та засунув поглибше в рюкзак. Єгер спостерігав, як стрибає оператор та відкриває свій парашут. Раптом пролунав крик. «Риба — Риба! Підскок чує! — закричав Пурувехуа. Єгер подивився, куди вказував перекладач. І справді інші піран'ї підстрибували вгору і їли своїх же родичів. — Закричали індіанці. Схоже, Дейл прямує прямо до центру банкету. На якусь мить Єгар хотів кинути гранату. Але Дейл був надто низько, він потрапить під вибух. «Піран'ї!» – крикнув Єгар. «Піран'ї!» Він вказував руками по воді біля ніг. «Давай сюди, ми тебе затягнемо!» Секунду він думав, що Дейл не почув нічого. І щось-ось зануриться в центр божевілля, де його одразу ж заїдять. Але в останню мить оператор різко повернув ліворуч, надто круто. І надто різко приблизився до місця, де стояли єгер та команда. Надто швидко, під неправильним кутом. Його парашут врізався в дерева. І Дейл застряг, звиснувши над водою та гойдаючись туди-сюди. Кінець 60-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Почуємось.